Це добре знаєте. Було б нелегко повністю відтворити цю розмову навіть у тому разі, коли б у мене зберігалася магнітна плівка або сценограма. Нелегко передовсім тому, що вона тривала аж чотири години. Ні, не варто виписувати її на цих сторінках. Цілком досить сказати, що вся вона була витримана в такому ж дусі. Перші дві години її провадив головним чином чалий. Відтак він вибачився і пішов, залишивши мене віч навіч із солдатенком. Я ніколи не читав творів цього письменника, та й чи я в нього. Посада, яку він обіймав у спілці, була адміністративною, на неї ніколи не висувалися здібні і творчо активні літератори. Де далі розмовляти було важче. Солдатенко кудись виходив і повертався хвилин через 5-10. Я вже стомився. Розболілася моя ленінорадська рана, почав проситися додому, але Іван Миколаєвич чомусь мене затримував. І це незважаючи на те, що й сам він виглядав втомленим. Та й розмова наша почала втрачати сенс. На відміну від Чалого, Солдатенко небагато міг сказати чогось цікавого. Обидва ми були вимучені. Пора б мені догадатися, що тут щось не так. Але я вже повірив у те, що давно мені хотілося вірити. Партії потрібна моя праця. Через те відганяв геть власні підозріння. А проте справжніх підозрінь поки що не було. Було певне нерозуміння ситуації та деякі запитання, на які я не знаходив відповіді. Але все негативне осідало на дно душі. На її ж поверхні царювало торжество. Нарешті перемога. Коли Солдатенко мене відпустив, я вийшов із приміщення спілки з рожевим туманцем в очах. Світ здавався прекрасним і добрим, мов рідна мати у свій вручистий день пішки спустився до Басарабського ринку, випив дві склянки молодого молдавського вина і, ускочивши в таксі, вирушив додому. Як правило, я не дозволяв собі так далеко їздити в таксі, але зараз мав на це право. Тепер мене друкуватимуть. Це ж ясно, як божий день. Отож і добробут наш поліпшиться. На під'їзді до Кончі Заспи, точніше на Чапаївському контрольному пункті Даї, нашу машину зупинив молодий сержант міліції. Він виглядав якось нетипово. Задягнений у все нове, щойно напрасоване, навіть ремінь портупея та черевики виглядали так, бо чим півгодини тому отримані зі складу. Водій, чортихаючись, дістав необхідні документи і пішов до сержанта. Той повів його в будку даї, і мій нещасний таксист зник на цілу годину. І ще нещаснішим був я. Хотів уже покинути таксі й доїхати додому на іншій машині, але ж лічильник цокав, не можна було зникати, не розплатившись. Та й хто б мене взяв на КП, де кожен водій прагне проскочити без того, щоб до нього присікалась міліція. Я нервував, нетерпеливився, навіть мій настрій підупав, та все ж поки що не помічав пастки. Мабуть, більше, ніж через годину, повернувся таксист. Він був похмурий, не бажав ні про що розмовляти. А коли в'їхали в селище санаторія, люто відштовхнув мою руку з грошима і чкурнув геть, мов би йому щось смертельно загрожувало. Біля нашого будинку зустрівся з Гогою. Так називали санаторного водія, що допомагав мені порати машину. Мені навіть здалося, що Гога очікував мене біля під'їзду. Виявилося, що так воно й було. Микола Даниловичу, під вашими вікнами півдня простоїла якась червона бочка. Я запитав, що ви тут робите, хлопці. Один із них відповів водогін ремонтуємо. Але ж ось у чому фокус-покус. Водогін вони ремонтували на горищі. Я засміявся цієї нісенітниці, проте Гога насторожено порадив. «Будьте уважні, мені здається, пишете не тільки ви, пишуть також вас!» Згодом Гога був один із тих, що нам допомагали. Перед арештом Раїси прийняв від неї важку валізу з моїми рукописами і, ризикуючи бути заарештованим, зберігав їх півтора десятиліття. Сьогодні він доволі скромно, не вважаючи свій вчинок якимось подвигом, Привіз ту валізу із села від матері і повернув мені. Отож, якби навіть рукописи загинули в КДБ, їх зберіг Гога. Та не тільки він, зберіг Василь, колгоспник із Вінничини, односелець Раїси. Зберегла також моя сестра Таїса. Щось непевне і незрозуміле заскреблося до моєї душі. Та коли людині дуже хочеться у щось вірити, вона здатна напомпувати власну психіку, якщо не справжньою вірою, то принаймні її ерзацем Не встиг я уважно оглянути квартиру, як прийшов Олесь Пертник А трохи перегодя прийшла Раїса І тут сталося те, що за своїм значенням для мене дорівнювало викривальній промові Хрущова на 20-му з'їзді стосовно злочинів Сталіна